Blimpi Besorolása 3x-es osztály Ennek a gömbölyű, márványos testű halnak két hosszú úszóhártyás lába van. A mély tavak lakója. A fenéken felalá járkálva gyűjti táplálékát, mely elsősorban vízicsigákból áll. Nem különösebben veszélyes állat, bár néha megcsipkedi az úszóember lábát, Ruházatát. A sellők, akiket bosszant a plimpi jelenléte, úgy bánnak el vele, hogy csomót kötnek a lábára. A mozgás képességét vesztett plimpinek, hogy újra úszni tudjon, ki kell csomózni a lábát, az pedig órákig is eltarthat.